Goiener, kooperatibako kide, lagun, etxenetakoa dizkide, asier, gutirrez, egunon eta ongetorri. Kaixo egunon. Eta sarritan, hortxe, loku egiten ari garela batean sofan, bazkaldu ondoren, edo arratzaldeko zazpietan, behatzi eta nafaria prestatzen ari garela, hor doinu oiartzun bat entzuten dugu. Zenbaki, ez ezagun bat, e, gainera, e, hartu eta bizi gunduko esilunaren ostean, norbeitek dio kaixo, zure aholkularitza energetikotik deitzen dizu. Zabioz Buf! <gülüyor> Horrelakoak askotan gertatzen dira. Bai, ez da. Eta ez bakarrik eh energia enpresekin, ez, baita telefonoko enpre, tenf, telefono enpresekin gertatzen zaigu, goizeko edo gaueko 8:00tan, bazkalostean, 6:00an gaudenean, 11:00etan gaueko, 11:00etan ere niri deitu izan zaie. Bai, ez bai. Eta go izango hiz ere bai. egiten dute bai iratsartzeko moduan ere. <laughs> bai. bai? E, nik uste dute hor sentsazioa daukat, eh, eta udan olako kanpainak botatzen dituzela aurrera, ba produkto edo tarifa desberdinak e, eskaintzeko bai, eta askotan ez dakigu zer esaten ari diren ez dugu lertzen zertaz ari diren eta askotan baliatzen dira pertsona elduetaz e, beraien trikimaiuak hortik e, sartzeko bai, e, bueno ba, piskat gaur, honi buruzitze giterra gatoz, ezta? Bai, bai, bai, bai, oiener kooperatibatik nola ikusten duzuen, ezta? Bai eta eh SR ezakiz e, legearen aldetik legala legala alda enpresa niri deitzea gure telefono pertsonaletara deitzea publizitatea egiteko ez naiz e, aditua honetan, bai, baina ustut guztiak eh ospatu genuela 2023an eh sentzutenean ez olako deiak ez genituela jaso behar, ez? Kristolana egin zuten uste dut e, Espainiako gobernutik, ez? Ongi gogoratzen baldin badut, baina ba enpres handiak beraien trikimailuak eta berien eh gauzetxoak eite dituzte, ba jarraitzeko horrelako deiak e, egiten. Hor kontua da, da dei spam, e, ikusten dugu sarritan edo telefono arraro bat eta la Bai. ez du hartzen, normalean Baina batzutan baita telefono normalak erabiltzen di. addez ni gai da, eta nire gurasoi baita gertatzen zaie. dueela gutxi izan zidaten jo. E, egunero deitzen digute ba, zerbaite saltzeko behenkaro, etxeko telefona deitzen baldin badute ezin dute ikusizen claro. olako telefona den Orduan zuzenan hartzen dute. Eta ja telefona hartzen duzunean bai esan kaixo esaun zuen ja barruan zaude. Jasta, sartu zera jokoan. Eta nola etera, zaia da. Enpresa handiak baita baliatzen dira, ba, duela hogei, hogeita urte edo post urte sinadura bat egin zenuela beraiekin zeuden ean, ez? Ba, horretaz, baliatzen dira, ba, ei, zuk duela ezakitzen bat mm. urte, edo gurekin zeuden eskaintzao egin aldizut. Eta sarrietan etzait interesatzen eta tematzen dira, bai baino be, eskaintza berezia daukagu. Bainan, baina, baina ez uzu gutxeago ordeindu, ordeindu nahi? Ez? Niri askota esaten gaten. Baina ez uzu naiz ordeindu nahi? Ez, jo, ba, kooperatiba batean nago, kooperatiba batean lan egiten dut, eta ez dait importaz zenbat ordeindu da. B.O. B.A. Horri da, hori da, horri da. Bai, bai, bai, horrelakoak gertatzen dira. Eta hmm. zeintzuk dira atriki maio oikoenak baliatzen dituztenak enpresa hauek. Bai, ba, bueno, lehenengo gauza, ez, pixkat, e, e, prezioa, mm hori -hmm. da azkarrena, bai, ez duzu gutxea gordeindu nahi, guztiok lehenengo gauza, bai, noski, ez? Eta horbeti bere trampatxoak dituzte, bai, eska, eskaintzerakoan e, guke goienartik baita, gure bazkide beti, komendatzen diogu, telefonoz ezerrez egitea. Telefonoz zerbitit esaten baldin bai zute, gero momentuan kontratua bidaltzen dizutenean ongirakurri edo kontratua bidaltzen baldin zute, Bai hor bai, estrak edo prezio bat esaten zituten baian gero beste asatzen dira orduan telefonoz jauzak egitea ez da gomendagarria. E da gomendagarria. Gero askotan baita esaten dizute e, zuen banatzelea gara. We, we, we, we. Balatzaia, elektrizita, xinplekiai azalduta, elektrizitatea zure kontaga joari e, bidaltzen dizu, eta ez dizu eskaintzarik eta ezer eman e, beharrik. Hori da, telefonon izaten ziren garaibatean, ez da, bai. izu bodafon, edo jaztele, bai. edo ez baina azkeneko aldian, azkeneko zazuean, azkeneko hilabeteetan, energia enpresak dira eta ingabe, ez da? Bai, hori da nire sentzatzioa. Azkenan baita, Telefono enpresan diasko baita energia orain saltzen dute, bai, egiten dute azkenean, e, kombo pak bat, bai, bai, bai, Hordan, horretaz e, baliatzen dira. Bai? Batzutan ezagin niri gertatu izan zait, ondoko nire hauzokidea e, adineko pertsona bat da, eta batzutan etorri zan da gure etxera, timbrea et jo, eta mesez lagundu ez dut ulertzen esaten diatena telefonoz hartu, eta norbait esaten fakturan arazo bat duela. Bai. Eta gero, jakita ba, ez dela horrela ere, ezagitz. triki bai. mailu hori ere badago. Bai, azkenan e, guztiok beldur gara, e, energiari gabe, elektrizitari gabe e, geratzeko, ez? Orduan, fakturan arazo bat daukazu esaten bali maizu zute, zuxuzenean arazorik onbondu nahi duzu. Ordan horretaz baita baliatzen dira, eta pertsona helduetaz e, bulegora, goienerko bulegora askotan etortzen dira pertsona helduak esan ez, joe, ez nahi zuen kooperatibakoa, baina esan diate lagundu aldi da zuela hilabeta e, datetik bestera e, fakturan, ordaintzen dintzen nahi naiz nahi e, berrogeita marri uro gehiago zergatik, zer egintezak eto honetan, ez? Ba, karo, momenturen batean, pertsone bat dituzion, e, bai ezko eman zuen ez dakizerri eta, txak, Orce. Gero askotan ez gara konturatzen, bai, ez dugolako e, ba, bueno, energia edo elektriztatea ordaindu bar dut. Eu ja beter gauza, ordain ez gara e, konturatzen zer ordaintzen ari gare. Bai, faktura ulertuko dio duen kristaurik ez da sortu mundu honetan orainik. Ja, bueno, igual urrengoan <laughs> azaldu fisika ta azaldu matematika. Matematika grado bai. eh, Bai, dut, bai, zaila da, zaila da. Bai, e, punto batzuk daude beharrezkoak eta derrigorrezkoa direla legez, baina beste zerbitzu e, extra batzuk daude, baita askotan zer, e, tarifa hoetan edo eskaintza hoetan sartzen dituztenak. Bai, eta ez zara konturatzen mantenimendua, soporte, asistentzia 24 horas, esaten dutena, eta lehen esan dudana, jendeak ez du elektrizitari gara uztinei beretxea. Orduan hori mm. ikusita igual 15 euro gehiago edo fakturan hilabetero, eh? Esaten duzu lagun asko jaten direla, erritarrasku jaten diren zuenera aurkua eskatzera eta eskertuko genizuke eh goienerren 8 e, aholku ematen ditu zu eta jendea babesteko bainena Goiener Kooperatiba pre prestaturiko gida berezi batek arri duzu, lehenik eta behin e, zer e, nabarmen dukazen auke? Bai, bueno, goienertik hori e, duela ba hilabete batzuk edo urte pizpairu urte, ikusi genuen, arazo bat zegoela, dei pila bat sartzen e, zirela horri buruz eta ba, bueno, behin eta eraldzin zituztela, ba, gauza kaldatzeko eta, ba, pertsonei gehiago orde intzarazteko, ez da, orduan, gida erraxu bat egin genuen, pixkat, e, ba, jendeak e, jakiteko, e, lehenengo gauza, bai, lasai egotea, ez da mundua bukatuko, ez dizute e, argindarraken duko faktura gaizki dagoelako edo horrelako gauze, gauzen gatik, bai, eta zerbait sinatu edo baiezkoa eman, baino lehen, argi izatea gauzak. Zer ordaintzen ari zaren, zer izango den. Askotan, zaila da, hori izatea. Bai? baina hori gomendatzen dugu lehenungo gauzak. Hmm, eta ia da, ipatu duzu beste aholkuetako batez, idatziz eskatzea e, proposatzen diren gauzak. Karo, printzipioz bai, zailatu gutxienez, askotan, askotan zaila da. Bai? E, Ezakigulako ez da, zer ordaintzen ari garen zaila delako, zukesan duzu moduan peio ulertzea, Fakturan zera gertzen den, bai? Eta lehen esan duan moduan, e, askotan eskaintzen dizute e, energiaren inguruen prezio bat. Oso merkea da, ehuneko eguneko izan berapena, energian, energian, energian, behan fakturan gauza gehiago ardintzen dira, bai? bai Eta baita askotan sartzen dituzte zerbitzu ekstrak. Zerbitzu ekstrak, E, ba bueno, Lehen esan duana, e, mantenimendua, soportea, 6, 6 24 horas hori, bai, azkenan guri baita belt, gukori belturrori daukago, ez? Bai, arkindarri gabeatzea, orduan hori izatea, segurtasun bat ematen zu, baina ez da derrigorrezkoa fakturan hori izatea. gehienetan etxeko seguruetan, badaukagu ba, e, tresna elektringore bat e, puskatzen baldin bada edo zer gauzaren gatik, seguruan normalean sartzen da. Bai, baina gubeldurro ingatik eta ez jakita jakitasuengatik ordaindu nahi dugu eta gero beste kontu bat gu kontrol p e, zu hasier gutierre sara egunon edo zu peiorrinarena zara edo zu inarrireixo zara ezta e, baina haiek nor dira ezta bai e, gure bazkide baita esaten diegu ez esan inoiz edo ez saiatu informaziorik ez ematen informazio hori baliatzen dira Bai, engero urrengo urtetan edo urrengo hilabetean ba, informatziu gehiago izateko. A, askotan esaten dute, jo, ba, deitu dite eta esan dute goienerrekoan naizela eta oso gustoran agola eta ez du aldatu nahi. Aztu, jaberaiek urrengo ditean goienerrekoa da. Ordoan deitzen izute eta, bai, zure merkatura tzailea e, goiener edo lakoak baita erabiltzen dituzte. Edo zure izena, telefono zenbakiren bat, horrelakoak inf alduzun informazio gutxien, eman behar diezu, bereiek e, urrenguan ez erabiltzeko. Eta egia da, badire askotan, e, zu kontraktak edo olakoak bai, e, beraien lan egiten dutela, e, askotan, ez ez di bueno, askotan ez dira errudun, horrelta lan egiten dute, baina oso desatxe dira batzuetan, nik e, lehen eniarri komentatu diot, <laughs> E, egun batean ditu zidan ta banatzietik dituz deitzen zaitut eskaintza ikaragarria hingoizut ta xane jo. behar da, egun horretan A, zure arabera e, bai. E, bai. Gai ja, ase... nezkaz ez egun horretan aserrre nekatuta ta serre bai. Eta justu dei bat iritsi zitzaizu. Bai eta gainera pixkat gezurtsen, ez? Gezurrak esaten ez banatzaia ja naiz, eh Kriston eskaintza eginen dizut da jaño jo barkatu baina gezurra esaten ari zara, ez? Eta eta bueno, ba jo, ez dut ez ternai, eskerrik asko, baina eta pizkat arro jarri zeten ta nola gezurtzen. Au egia da. Nox baina zer uste duzu, ez? Eta azkenean bueno, eh E, eres gilipoias esan zidan, eta esan <laughs> bueno, Hori bai, ere gira da, hori gertatzen, ari da, holdartzen direla, bai. gero eta gehiago, ez da? Bai. Deitzen duten persona horiek e, jarrei, osan, gare batean e, bueno, miltasun egiten zuten, baina orain gero eta gehiago, holdartzen ari, da? Bai, nik giri udikatzei dut, olako sala erraldi batzuetan e, superesplotatuak, eta bai, eduzuna, eta bai, eten gabe, bai, bai, bai, bai, ere da, ere <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eko jendea eta, bueno, hor arrisku berezia dagoela e, bankuko daturik ez eman hori ezinbesteko, ba. Bai, bai, bai, gainera ezakizu nordagonatzean, ezakizu askotan zertarako erabiliko dituzten horrelako horrelako datuak eta seguraski guztiok ezagutzen dugulan hor baite horlako papatean bankuan e, diruak du bizutena edo, ba, bueno, argindarrean berdi mm -hmm. ez? Horrelako, ba, azkenean fakturak asko igotzen direla, eta ezakizu zergatik, eta goratzen zara duela jabete bat deitu zizutela, bai, zerbait iskaintzen. Horduan, e, gomendatzen duguna da, alik eta informazio e, gutxien e, ematen. Eta, bai, hori. Eta badago, maneraren bat, e, olako eskaintza kalkulatzeko manera zakit neutroago batean, edo ez baliatuz interneten dauden olako kalkula gailu... Ba, batzutan interes... Bai. Atzean interesak daudenak eta... Bai, bai, bueno, lehen gauza izango litzateke ez, saiatzu ba, weborria, weborri ofizial batean begiratzea. Ez, ze prezio dauden. Baina, claro, e, askotan, enpresa handiak ba, tarifa edo eskaintza dituzte, orduan ezakizu zehazkiz, erreskintzen ediren, baina bai, e, bueno, zen eme zen edo, agertzen da, agertzen dira horrelako prezio ofizial da. Zer da hori? Edat. Uf, hau zaila da zaltzea, eta ez... Bihitzetan. Bihitzetan, ba bueno, piskat argindarra araudia edo kontrolatzen duen... Estatuko edo... Bai, hori da, baina ez duakarrik argindarra. Bai, merkatu movida. Zentronazional de... Merkado, no seke, uste du, ez nagozior, ez nagozior, ez nagozior. Neiz horretan sartuko, bale? Eta, ba bueno, bai, lehen esan duguna, piskat ziurregotea. Baina, azkenean asko baliatzen dira pertsona helduetaz. Gai. Ez? E, ba gutxeago kontrolatzen dutelako e, Guazkenean ma mugikorrarekin edo ba e, rexago daukagu hmm. ziurtatzeko eta konparatzeko zenolako eskaintza dauden eta baita oituago gaude de au, au, gauza hauetara ez? Orduan ba, ba bueno, agurasoi etxera juten ezen bakoitzean <laughs> beti orlako gauzak e, galdetzen didat ez? Ezagak egu zer dugun ezindu joekin ere, bueno Obea, ote den azkaintza hori, ez da? Claro, lehen esan duana, azkenean badakigu, iabetero ordeindu, <coughs> ordeindu bardeen gauza bat dela, eta ez baldin bada peretzela asko igotzen, bat batean, ez zara fijatzen, ez da, ze ordein zenari zaren. Bai, ezta da, askotan, e, jo batzutan gertatzen, duela gutxi gertatu zitzai dan. E, joe, bueno, e, pasatu diazue olako faktura bat, bai, pixka eta zeldu ta, baina zuek, Ze zerbitzu ematen duzue. Esentzia, ni bueno, joe. ez aquí su está es zer daukazun eta normala da. E, argindarra, gasa, telefonoa, ez, baita seguruak, askotan ez dakigu, ba, hor barruan dauka zerbait ordaindu bar duguna, hortik pasatu behar gara. Orduan prezio asko ez baldin badigotzen. Aisu eta irrist egiten badu eta baiezkoa ematen badugu, hor badago atzera bueltarik epe jakin batean egiten badugu erreklamazioa? Bai, bai, bai bai egin dezakezu. Esaten zaio, eh, bueno, eh ama dituzu e, atzera botatzeko kontratu hori, bai. Baina pixikat justifiikatu behar duzu e, zinine enteratu edo konfunditu zinela, edo azkene, azkenean ez duzu aldaketarik egin nahi orduan zure aurreko merkaturatzailearekin hitz egin behar duzu, z e, aldaketa hori e, ez gauzatzeko. Ay. Beraz, asier, gutiérrez oien erreko langilea, ondorio bezala ze raipatu genezake, ze alternatiba daude honen aurrean, badago manerarik ere de jauek ez jasotzeko edo... Bueno... Eh... Energia nazionaletzeatzea. <laughs> bueno, izan daiteke bat, bai, bai, bai... Baina ez askotan hitzegin da, ez? E, Robinson listetan sartzearena, ez? De, datuak ez izateko, ez nago ziur e, e, funtzionatzen duen edo eraginkorra den, baina hori esaten dute. Eta guk baita esaten duguena da joe. Lehen esando ana piskat eh adiagon Zer esaten ari zaren, oietan, gainera nabaritzen duzu, ez dakin nondik daitzen ari zaren, inara esan duzuna, mm, eun pertsona atzean, telefono pila bat, ez? Retardoarekin etortzen Retardo... da beti, Hori da, hori da. Hor duan, ari zara gauekoa marretan lan egiten, ez? Hor duan, ba, adiegon, zer esaten ari zaren, eta baiezkoa ematerakoan, ziurregotea eta zerbait sinatua, eta baita, extra hoiek eta ez bakarrik energia, ez da, duzu bakarrik energia orde intzen, bai? Baita potentzia eta askotan ekstrak, ekstrak, ekstrak, ekstrak bai maio, esate dut askotan etortzen dut gulegora eta ikusten duzulako, joe, energian prezio baxua, bai? Baina gero estetan detan ogei euro, amar euro karo, hor faktura ya Erdia baino goiago, edo erdia igotzen da ez da. Bueno, oso aholku interesgarriak eta berazgarriak gogoratu dezagun goiener kooperatibatik etorri izarela eta bi hitzetan goiener kooperatiba zer da, zer egiten duzu zer eskaintzen duzue, bi hitzetan esan. Bi hitzetan, editen duzue telefonoz? <laughs> bai, baina zure gautzak uidatzeko, ados. <laughs> ez ez ditu gogorrako eskaintzarik egiten, ez ez ez. E, bueno, energia berriztarren kooperatiba bat e, gara eta merkaturatzailea gara ego Euskal Herri osoan eta baita lan egiten dugu ba, saiatzen ari gara gure energia aldugun gure energia sortzen, bai? Eh fotovoltaikoekin ba, e, ikastola desberdinetan, ez? Orduan ba hortxe or or gaude borrokan, izan dezakego, ez? Bueno, poliki, poliki, lan egiten, ez hai. Bueno, haizu, ba, gaurko honetan, telefono dei horiek, e, dei espam horiek, eta, hai, hai. bueno, ba, gu zango trabatzen, zeiatzen diren, e, telefono dei horiek izan ditugu mintzagai, e, gai interesgarria zinez, eta beste batean ere, gurean, espero zaitugu, azier gutierrez, goiener, kooperatibako kirea, langilea. Ego eta ongizan. Bai, izkerrik asko.